Marko Kaldéra: háború. Pörögve érkezett az a pár tüzes magház, amit a süvegfa felém hajított. Mint apró világító csillagok szikráztak irányomba, a belső izzástól vékony burokkal elválasztott és növényi olajjal csordultig töltött termések. Ezek már az utolsók lehettek.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 Az ellenségem tulajdonképpen nem volt messze tőlem. Ha tehetném, csupán két-háromszáz éven telne, hogy olyan gyökérrendszert növeszek, amivel elérném, és talán meg is folythatnám ellenfelemet. Ám kettőnk közt ott volt a feneketlennek tűnő szakadék. Persze, annak idején megpróbáltam áthidalni.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 hogy szinten lebegett a szakadék fölött. Tudtam, hogy ha mindezt egy tápanyagokkal teligyökérrel próbáltam volna meg, akkor az saját súlya rántaná le a mélybe. Ötven éven telt, még átértem vele a túlpaltra. Újabb kemény fél évszázad. A gajaim jóformán éheztek, de boldog voltam.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 Hogy is becsülhettem le ennyire az ellenfelemet? Hogy lehettem ennyire ostoba? Ahogy most utólag belegondolok, már tisztában vagyok vele, hogy horrontottam el a dolgot. Túl sokáig voltam mozdulatlan, és a legcsekélyebb mértékben sem zaktartam azt a süvegfát. Se egy rossz indulatú, savas, magházat,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 Néhány pengelevelet és dárdagaljat vágott hozzájuk, mire az apró lények üvöltve rohantak be a sűrűbe, hátrahagyva néhány már mozgásképtelenné vált társukat. Irigyeltem a süvegfát, a földön fekvő testekből kifolyó vörös nedvek olyan tápanyagbőségről tanúskodtak, amilyeneket még soha életemben nem láttam